Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salamu ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina thumma amma ba'du idh fulandri me ma apsolut ita kono vetom zotet tonggelal jalaluhu zotet avotra ve kriusit djitsis pershndetet mashira Selamat të gjitha mbi zëtriju në pengamberru Muhammejdin sallallahu aleyhi sallam. Bi shok të ti besnek, mbi familën e ti të, të ndërshme, mi bashkëshor të ti të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botës të cilët të, të, të, të ndjekim me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Dhezër të ndërshme, vazhdojmë me ciklin të cilën e fillum në ligjaratën e kaluar, pra dita shtunë do tjetë i këti qëtë, lojtë të ligjeratave të përgjithshme, ndërsa ditë e handët jetë prej vargut të komentimi dhe shpegimi të fjallës e Zotit, subhanahu wa ta'ala. Fillumë në një varg të ri, të cilin thamë se dhe të azgjasmi deri se të shohim të arsyshme se e ja kemi dhanë hakun kësaj tematike, e që e shofmi prej tematikave më të rëndësyshme në ndërtimin e muslimani të shëndosh. Kemi përmenë në ligjeratat e besimi dhe akides, Sa ajo qka e ban një njeri me shpëtu të Allahu Gjelluale është besimi. Ajo qka djetarët e kanë quytë el-akdë, marveshja mes teje dhe, dhe Zotit. Pra akide është marveshja të lidh kontratë se qëto mesele keme indërtu me Zotin ta në Gjellë Gjellalu hu. Dhe në këtë pjesë të marveshjeve, në këtë pjesë të marveshjes janë një grumbulli punëve. Prej punëve qka i kacek, Zotin ju në Gjellë Gjellalu hu është edhe edukata. Në këtë pjesë të terbija, edebe, me ç'i njeriu me sjellje. Prandaj tema jonë është një prej marrëveshjeve mes robit dhe Zotit, edhe ajo është a është akidia dhe edukata e ndërlidhur njëna me tjetrën, me një lidhje të pashkoputur, apo njëna ka të bëjë me diçka tjetër e tjera me diçka tjetër. Në ligjratën e parë përmendëm diçka Siguria e ata pejgamberis sallallahu alaihi wasallam para pejgamberis, sikur ajo që Allahu e ka thujt fjalën islamin në Kur'an me emrin edukat, e kështu me radhë dhe përmendëm se në gjuhën arabë i thojnë edukatës edhe krijimit me një me një shprehje. Dhe vazhdojmë sot me lejen e Allahut te barekehu ve teala të, të përmendim të, të përmendim nga fjalët e Zotit që janë citate. A këtu duhet të ndalemi fjalën citat Në shëriatin e Zotit ka dalim mes kuptimit dhe citatit, qka do me thonë citat dhe kuptim. Por që e mu t'je lezon një ajet, dhe t'shkojnë një kuptim, dhe t'shkojnë di kuptime, dhe dhinë tra kuptime. Mirë, po, egzistojnë ajetet qka është citat, e ka cek buk falisht, tekstualisht. E nësot me lejnë Allah u gjelluar e dhe të mundohemi nga fjallë të Allahot, fillimisht, Pastaj nga fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na hadithe të citojmë se sheriați nuk ndon mëse edukatës dhe akides. Nuk ndon. Do ta shohim në ajete dhe dhe hadithe me lejen e Allahut te bareke وتعالى dhe e përsëriti prapse nevoja me fol për këtë temë. E, për, e përsëriti fjalën Muhamet Kutbit, Allahu më sherof, ka thënë frytet e muslimanëve nuk dalin në shesh, nuk mundet me dal e mbjellura deri sa musliman ta kuptojnë se në mes edukatës dhe akides s'ka ndarje aso di ka nda në do të të shovë mi qësht i ka nda andaj, në dy të religjeratët do t'jen varg i vërtetimit se janë të pandara pas taj do t'i morë mi njën nga një pjesë të edukatës t'i shpjegojna se qka qka këtojnë prej pasojave të damshme kur në i ndojnë a prej besimit Allah unë amuncof me qemi besim të pasrë dhe edukat të lartë si kur për nga mberi jonë sallallahu aleyhi wasallam. e para qka do të përmendim para se me përmend ajete është ajo që kemi përmend në akide se imani shtohot dhe paksoot shtohot dhe paqsohet. Atë kemi përmendni hixhman e muslimanëve, të cilën e ka transmetuar Imam Shafiui, e ka vërtetuar Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe ka sjell transmetime të shumta, kujtdo i kthehet ligjëratave të akides dhe librave të besimit se atje është një hixhma, një unitet se imani shtohet dhe paqsohet. Shtohet me bindje, paqsohet me gjuna. Që çdo argument se edukata është pjesë e akides Argoman, kur ata thojnë shtoho dhe paksoho, çka e kanë porçollim? Çdo vepër. Andaj ka thënë Sheikh Qulislam al-Taymi, kur e ka zburrhi, çka do më thonë shtoho dhe paksoho? Shtoho dhe paksoho. S'ka gjendje konstante. Çu tu ka me të dhe s'po livrit imani diku ina. Jo. Ja. Imani shkon, shtoho dhe paksoho. Në cilin kuptim? Në vazhdimsi është përpjet edhe teposht, teposht përpjet. S'ka të, poshtë, të poshtë për ndalur. Vërësish prej, prej, prej veprave Që dë me thonë se 24 orë Shë i besimtarit është duke u rritë Apo duke u zvëgluë E a ka mundësi kjo më konë Vëtëm në piesët Ritualeve dhe ceremonime fetare Absurd është Pra a ka mundësi me pas përselima ta Vëtëm namazin Vëtëm agjerimin Vëtëm hagin jo. Sa tëre i bje që ti 5 minuta je duke rritë imanin Dhe 20 orë qaba Dhe të orë për jashtë, qka ban? Ato dhe të orë, edhe atje, një cikur namazë, ose shto orë, ose pakso orë. E ato dhe të orë tjera, që kanë bojnë? E kanë bojnë me edukatën. Qa ki me bati për jashtë? Qishki musil me familjen tane, me bashkëshortën tane, me vlezrit musliman, me kolegët e tu, me xoqelinë tane, me miqët e tu, në trektinë tane, në punën tane, në fushën tane, me vedvetinë tane, me prinderit e tu. Krit të janë, eduk ose shtohet imani ose paksohet. Kjo është për argumenteve, pra kur të shko, kur ta dëgjosh, imani shtohet dhe paksohet, le të shkojë ndërmend se kjo është pjesa e edukatës e cila është e pandar me akidën. Është e pandar me akidën. Andaj kjo është për argumenteve të fuqishme. Ajete ka të shumta. Do t'i citojmë vetëm disa prej tyre çot përmend me diçka për haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa kur dhvim të vimë te tefsiri, meleena Allahu xhelalu veala kur dhvim të vimë tek këtë ajete, do ndalmi më detajisht se sa fuqishëm e ka theksuar Zoti jon xhelal xhelalu edukatën si pjesë përbëse të besimit. Derisa edhe shkallët në xhennet dallhohen për ksoj. Edhe shkallët në xehannam dallhohen për ksoj. Ne ta shohim se si e Abu Talibi për një edukat, për një edukat, për një sjellje më të mirë se arti axhës tjetër e ka dënimin më të lehtë. Do ta shohme. Ço shtëpse e edukatës, ato tudit janë shoqëruar në besimin e gabuar, po janë ndallur në dënim pse se sjellja ndaj pejgamberit ka qenë ndryshe. Andaj Allah i ka trajtuar ndryshe. Andaj ne sa do të përmend vetëm diçka nga fjalët e Zotit te bareke u te ala, që argumentojnë se imani dhe silja janë të pandashme. Ka dhe në lau të ebare këva të ala, në surën el-Bakara, ajeti 177. Po i citoj me numra që të meditonin në shtëpit e juve. Gësë ju e dini se Kurani, më smiri, meditohet dhe shushite dhe ullumtohet kur jenë qëtësi. Kur jenë qëtësi dhe reati dhe pa pashurmë në shtëpin të ande, pa kërkanë. Surën Bekara, ajeti 177. شهدت الله جل وعلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نقشت ميرسي نقشت ميرسي ميخفي في ترى تيوڤا كالينديا ده پرنديني ميولمتو نالينديا ده نپرنديم ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر پو ميرسي është mi besu Allahu dhe ditës e gjëkimit Subhan Allah Allahu e që unë imanin Mirësi Mirësi A pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Në hadith ka than El birru Husnul khulluk Bamirsia ba Që kjo birri Qa e ka përmejnë Allahu këtu citati i Kur'anit E ka përdor njit të shprej E pengamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem Dhe ka than Bamirsia është sjellje e mirë, edukata e mirë. E do ta shohmë se edhe sahabët i ka dallu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nafursi në, në këtë botë, kush më nit afër e kush më nit larg me këto standardë. E do ta shohmë se edhe në ahiret, afër pejgamberit, shtëpisë të tij në xhennet, kanë mëu dallu afër dhe larg njerëzit nga varësia e sjelljeve të tyre në në kët botë. Subhan Allah, kjo është një vecele shumë madhe. A të gathanë Muhammed Khudvi, musliman së në vinë veti, pa e në gjitë këta, që ka e ka nda. A të e rrakonë në gjitë. A të e rrakonë në gjitë. Së këndë e sahabot i barabartë rëna caku me aqka së rëjnë. Ani pëse janë konë musliman të ditë? Ki ka rëjtë, a i rëjt. s'ka rëjtë. Ska qenë kur të barabartë akuzu si me aqka së akuzonë. Nuk kanë qenë është qërtu e kërë i ka thamë ti o Bilal i edjali në në zezë nuk ka thamë vejnë samë hajtë se ti o e budher rje i pari shak i pranu islamin e kuta ditë qka jo ja, jo ja, jo ja. ti zgudzon me e përdojrë këshpreje se ki gjahiljet pra ka ragu për nga meri sallallahu aleyhi vësallem qatë dhe Allahu gjellë vëala mirësia është mi besu Allahu dhe ditës së gjikimit wal me laiketi wal kitab mirësi është mi besu e me latësheve dhe libris librit u nëbijina dhe të dërguar kjo pjesë ajetit është dëshmi istilal argumentim me emrin bërë mirësi po më poshtë fuqizohet argumenti qëka dhe dhe Allahu gjellu ala wa atel male ala hubbihi dhe vilkurba dhe prej bamirësis dhe imanit është qa dhe zërë Çao lazer. Veç mekanse, un jam këtu dhe këtu. Un jam filan filan simboli. Un e kam filan filan flamurin. Un jam i filan xemateta. Çi shto Allahu Jellalah, shikoni çka është iman. Wa ata al mal ala hubbihi zawil qorba. Za ayeb pasurin e ti me gjith dashurin çka ka për ta kujna familjarëve të ti. Këtu ala hubbihi ka nërë ditefsire, e para për dashurin dhe Allahot. Pra, e donë Allahon ma shumë se parja dhe e jepë parën. Dhe tjetra, edhe pse e donë shumë parën, a e je jepë, pse se ka imanë në zemrë në ti. Krej që ta Allaho pëqunë, imanë, mirë, me indihmu e të afërmbe. A nuk është edukat? A nuk është edukat me indihmu e fukarajës për i familiarve? A nuk është edukat me indihmu e fukarajës për i familiarve? A nuk është për për sjellje së sëmirë, kur ti e shef një të varfër dhe një skamnor, i thu "Un ta zgjo ti dorën ti", a nuk është edukat, po është edukat. Çe squohet kjo ndryshë. Kur ti i them fukarave se ai ta dit tan jetën apo do thot valla mashallah çaj vllavi. Mashallah filal muslimani më ka ndihmuar. Pasaj çka thet Allahu jallahu ala, "Wali yatama, dhe yabi yatimave." Më ju dhon jetimave ju që in ka për imanit. Po Allah po e çon edukat po e çon selle si wal masakin wa ibn as-sabil dhe i vet miskinave dhe gurbëçarve subhanallahu familjarve 1 jetimave 2 miskinave 3 gurbëçarre 4 gurbëçarve këtu ibn as-sabil iceli jo gurbëçar çka vijn këtu për gurbëtit djo jo, ato vijn me me vetura luksose jo këto ato që kanë me të rrugës valla s kanë Ka me të rrugës. Ibnus Sebil, ka me të duke shkudikun, s'ka qish me arritë deri të gdheni vetë, ti ndihmon. A nuk është prej dukatës? Që kjo? Kjetra, vëse i line dhe ato qka lipin, ato qka lipin, ty ju jep, kjo është prej dukatës, ndërsa Allah e ka qyt, iman, vëfir rrikabi, dhe me liru robë, dhe me liru robë, pra dikush është ropë, sa, sa të shka ropë, po të në të kalurën ka pasë ropë. Sklevër të zotërijeve të të tëra. Nëse ti të ke marë pjesë dhe je shoqruë në pasurin që jipët për mu liru një njëri me dalë nga sklavëria në liritë të plotë, Allah e ka qëjtë prej imanit. A na mu kanë qështë e kishme të rajtun. Ka dera kjo, Allah. Rejtë qështu. Allah i ka dashtë. Allah të vim gjithmonë. Adhe Abdulla i Mesudi ka thonë, zde vion në dy kush në besim, vetëm nga kaptina e kaderit, i përzijet. Ka thonë Allahu që shtu, Allahu e kalan që shtu, i jo odhëvezërt. Nuk duhet të akuzojmë Allahum për reprat e mangta tona. Adhe ka thonë, me morë pjesë në lirimin e ropëve, është prej edukatus, për këtë rast, prej imanit. Pastaj, e kamës salat, dhe e falë namazim. Kuj paskaron ditë ketë Namozin e ka rendit para gjashtë kategorive të ndihmuarve. Çe argumenton se s'ka ndarje mes besimit në namaz dhe besimit për të ndihmuar të varfurit, s'ka ndarje. Pastaj ka than Allahu xhallu wala wa ata az-zakata, dha yap zakatin. Këtë këto kuhin elbirr, bamirsia, mirësia, të çeinurit njëri i mirë. Këtë ato ai ka renditë Pjesë të imanit Pas taj e jep zëqatin Dhe ata që i rrin pas fjales së të tëra Kur t'i ajopin fjale Kur dikush e jep fjale Edhe i rri pas fjales Kjo është prej sildjes A kjo është prej imanit Kjo është prej imanit Që është të të shofëmi se për nga merim Mos mbajtën e fjales e ka qujtë Një fak A një fak o është pjesë akides A një fak o është pjesë akides besa akide. Kurm sood ni faki na akide. E kumsohet mos mbajtja e fjalës në edukat. A ka ndarje? Kush ndon, andaj unë do ta do ta argumentoj, nëse ne mundson Allahu xhelalu alahes në këtë ligjrat të tërërat, se kush ndon mes edukatës dhe dhe akides del në fraksione të devijuara të xhas, të cilat e dallojnë mes imanit dhe edukatës. Pastaj ka thon, was sabirin fil ba'sa dhe ata që durojnë në vështirësi, me durojnë në vështirësi që nuk ka prej birrit, bamirësis, po as prej imanit. Wa d-dara wa hina al-ba's. Dhe kur kanë zarar, kur kanë fukarallok apo vështirësi të lashë, ata durojnë. Dhe hina al-ba's. Hina al-ba's osh komentume shumë shprehje, kur kije zor të madh, kur ban sabër, osh prej bamirësis. Pastaj, ula i ke ledhina sadaku, thëtë Allahu gjelluala, që to janë me imanë të sinqertë. Allahu në abafrujtëra. A e shikoni se sa pikatë e edukatës dhe selës dhe tërbijës, Allahu i ka shti nën emrin. A kuptoni, i ka shti nën emrin. Sikur kërë e mbush një gotë, kërë i thu që kjo është imani, dhe mbush këtu, dhe dikush vjenë dhëtë, ka dalë, nxjere që ta, se së shke për kësojna. Ven tjetër dhe nxerë dhe stasë është preksajda. Ven tjetër dhe nxerë dhe stasë është preksajda. Ven tjetër dhe nxerë dhe stasë është preksajda. Qka mbet plastika? Mbet fasada? Ska mbrenë dhe kur që iq? Anda i ndarja me sedukatës dhe imanit dhe akides dhe besimit është ndarja me sendeve qka nuk ndahën. Qka nuk ndahën. Pase ka dhënë Allahu Gjelluala Vë ula i ke humul mutë të kunë Qëto janë njërë Bakara. Në surë e tjetër Allahu Gjelle Gjelalu E ka përmend Gjithashtu Edukatën dhe e ka lidhë makide Të janë citatët të Allahu Subhanahu wa Teala Ku? Thët Allahu Gjelle wa Ala Në surën Arrum, ajeti i tërët e tëjt Surë arrum, ajeti tërët e tëjt Fë ati dhe lë kurba Hakkahu wal miskine vëbën e sëbil Familiarit jepja hakun Familiarit, ata që e ki që e i thënë karabe që e ki karabe familjar të lidhur me gjak jepja hakun wal miskin dhe fukaras miskin që ka është vëbën e sëbil dhe ataj cëli ka mejtë në mes të rrugës në mes të rrugës dhe li ke khajrun lille dhina juriduna vë gjhalla Kjo është më e mirë për ata që dëshirojnë me arrit fytyrën e Allahut. Vëllazër, kush do të marrë fytyrën e Allahut? Shqiyet a muslimant? Muslimant. Kush do të marrë fytyrën e Allahut? Ai me iman, ai pa iman, ai me iman. Kush flet për fytyrën e Allahut? Besimtar. Na edini, ju edini sa sikleti është është bën nga ana e sulmetit vetëm për ta vërtetuar pohimin e fytyrës së Allahut vesh me vërtetut. Pastaj me vërtetutë s'inohet ajo ftyrë për të pa, Allahu na mund soft. Me çka arrijet kjo? Me namaz. Nuk ka problem me namazin. Dhe i bën qaim el jozie, ka thënë, nëse e vëzhgon Kur'anin, gjithmonë e gjen rahmetin. Edhe ftyrën e Allahut të lidhta me me zeqatin. A kjo ka thënë është sekreti Kur'anit. Nëse e, e vëzhgon Kur'anin, edhe e li rahmetin e Zotit Edhe e lip Ftyrën e Allahot e gjenë ata Qësë përmendet aty namazin Po për kush përmendet? Zeqati Pse? Se për ta fritu Mëshirën e Zotit duhet me manifestu Si fatin matë matë Fatia dhe është rahmeti Për dëshmu Rahmet Andaj, Në surë e Araf unë e këmë përmend Kë ka thënë Allahu i gjellë wala Va wa rahmeti wasiat kulleshej Mëshira jime ka përfshi Shdo send Va se ektubuha lillë dhina jetë të kun, va ju t'u në zëke. Do t'ja obligoj mëshirën ti me atër dësët rruhen dhe e japin zëqatin. Këtu e njëta është përmend, ata që ka e dëshirojnë fëtirën e Allahu Tebare kjo e te ara, ma ngatë, ku e kanë ma ngatë, musilë mirë me familjartë, me indihmu e fukaras dhe me indihmu ati cili kam betë në mes të rrugës. Andaj Allahu Tebare kjo e te ara e ka bëhë këta prej, akides, dërsa ajo është prej edukatës. Tjetër, në surën e l'insan, dhe zërë këtu ka ajetët të shumëta, ku Allah e vërteton pa ndashmërin dhe pa shkoputjen mes besimi dhe tërbijës. Thëtë Allah u gjelloha në surën Insan, në 6, e l'insan, në ajetët 6-7 e mandej. Thëtë Allah u gjelloha ala. Ju ufune bin nedri, vë e khafune, johme në kane sharruhu mustatira ata të cilët i rinë pas betimeve të tyre ata të cilët i zvatojnë betimet thupasha Allahun që ta ka me ba edhe e ban Allahu thotë këta pse e ban je khafune jomen kene shërruhu mustatira se i tutën një dite kur shërri asaj dite e mer për masat e mdoja shërri për hapat me të madhe ditën e gjikimit. Pse po i rikanë mas betimit, se i tu të në ditës. Hajde tash, argumentohemi. Besimin ditën e gjikimit, ku mësohët? Mësohët në akide. Mëbajtja premtimit në edukatë. Qenë një libët e edukatës, e shifnja ti dhe pre edukatës është mëbajtja e fjales. Dhe thamë, ku të tush pasha Allahun, rritë më fund deri sa është pjesë e betimit. Pastaj do të Allahu xelaluha, "u japin ushqim tëtpamë, ala hubbihi meskinen, vitimin, asiran." Dhe japin ushqim jetimave, meskinave dhe robërve. Inna mat'imukum liwajhi Allah. Ne vërtet ju ushqejmë juve për çka? Për ftyrën e Allahut tebareke u teala. Ai shikon se anërdhitur është ndihma e fukaras me ftyrën e Zotit tebareke. Wa ta'ala fasaqadana Allahu jalla wala la nuridu minkum jazaa'an wala shakura inna nakhafu min rabbina Nukdojna me marrsh problem por kendeim shka jo bana juve e as me na falendëruame me thon faleminderit po pse e bajna inna nakhafu min rabbina se i tut mi zotit ton friqa Allah te ka vao me ndihmë fugaros a friqa Allah është pjesë e imanit e imani të është mi pas frikë Allahu të barë kjo vëtala kjo frikë e ka bo një rihun me i dhanë fukaras e me ndihmu të varëforin e me ndihmu së kam lorin Allahu nga bo për të tëre inna në khafëm rëbbina jo më në abusen kam tarira në një dite cila vet dita është mërol kam tarira me një mërolje të madhe pra vet dita gjikimit është të mëroljt pse? se në tako shumë gjunaqar shumë qafira vina dite ajo ditë është e hithrume për hirtë Allahu të bareke tjetëra edhe me këta e përfundojna bia jetët e Zotit të bareke dhe sa nukur anko shumë që Allahu e lidh edukatën me imanin surja e një qin e, e shtatë e gjuzit amme suratul ma'un shka tëtë të Allahu gjellu ala thëtë autori i librës në nëhije në Kur'anit, nëse që ki ajet, nuk dëvanë me kuptue, ndërlidhjen mes edukatës dhe imanit, nuk dim që ka me cilë, mo. nuk dim që ka me cilë, nuk dim që ka me cilë, mo. nëse citatët e Zotit të prera, së të bajnë tije, me ubinë, se s'ka ndarje mes akites dhe edukatës, që ka me të pru, allo. Aristoteli, nuk, nuk muj me të pru, asë Platonin, asë Farrabin, i kemi këto, fjallë të Zotit, surën ma unë era ejtën ledhi ju kezdi bubidin a e kipa ta i cili thot s'ka dit gjikimit thot rejnash që ka dit gjikimit ju kezdi përgënjështron ditën e gjikimit e qka ban kjo zotë fe dhali kelle dhi jedu ulljetimi që kjo është i cili e gjun jetimin që kjo është i cili e gjun jetimin Jedu, oh, qikoni shprej, jedu, oh, të zhdit ka, dhe shtë e fuqishme, për të kazu qështë gjunaj. Nuk, nuk ka rahmet për ta, nuk ka, nuk e lidh kur gjan me, me njenjat ndaj s'kam nore dhe të varë forit. Allahu për lidh mos besimin në akiret, me ataj cili i thot jetimit, i këpikto. Jedu a unë jetim. Pastaj, si fati par, i qafirit në ditën e gjikimit, është se se ka ndihbu jetimin a ndihma jetimin dhe shpre edukatës pasaj wala hudduh, leje që e gjun jetimin pas nuk nëzit me ndihmu e fëkaroh as me fjall nuk nëzit me fjall me than unë e s'kam po të ndihmë unë nuk kam po t'izga t'jadorën as se ta nuk e ban pëse po në qka shpresonaj ku ka me shpresuaj a i tha qka ditë gjukimit pëse me ndihmu e vetëm une qka kam në levërdim e këtu Allahu e lidh ma ta të shka falen e se kuptojnë esensën e të falurit pse ban namaz shka të Allahu gjellua se konteste e ajete dhe thotë sheikhul islami l-mëtejmije Ahmed Taqiyuddin këj gigant i dijes shka të kush nuk i kuptojnë kontekstët që shë lidh ajete së mërresh guran kur gjo nuk mërresh anëdhe ka thonë bidat gjitë Gjithmon kan ra në siklet të mos kuptimit Se i kputin A e kputa jetë do e A jo, esenca është me kuptu Ndërlidhjen Shikone A e kipa ata i cili zbeson dit gjikimit I cili e shmang dhe hedhjetimin Nuk nëzit për të ndihmu miskinin Mirë për ata shka falen Cilët janë këta shka falen Të cilët nuk e kanë kuptu E refleksin e të falmës Cilët janë ata E ledhine hum ansalatihim Se hun Ata sëtë në namaz Nuk janë me vëmendja që gjithë duhet E asë nuk reflekton Ajë namaz kur gjanë në jetët e ti Nëse namazë jëtë nuk reflekton Me edukat Dhe me sjelë dhe me tërbije Nuk në gjirosë për jashtë Ata në ku eshtë namazë jëtë Dhe të Allahu gjellë, gjellëvala E ledhine hum Jura une Ata të cilët e kanë veç Sa po mu pa Veç me pa se je Piktit i kësaj kategoria uajem naunel maun edhe e pengojnë ata që ka duhet mudhan prej asaj që ka i takon të varfërit dhe miskinit të janë disa prej ajetëve të sëti ka përmend Allahu të barë kjovatare në Kur'an e që argumentojnë fuqishëm se së mundet dikush me nda mes tërbijes, akides mes, siljes dhe besimit, së mundet dhe zër besoni që nuk mundet Jo ti nuk mundet, po ka problem me besimin e ti. A disi çka problem? A fam Muhamed Kutbe e ka prua në dy probleme: ndarjen, në teprimin dhe mos llogarin. Ka çef edhe kutshaja mos ta more kurqish llogarin. Edhe kur rreja mos ta more kurqish llogarin. Edhe kur ta akuzoje mos ta more kurqish llogarin edhe kur ti ofendoje muslimanë mëstamore në lëgari edhe kur ti në përkambe autoritetet e larta mëstamore kërkë është lëgari edhe pra përkëtoje se une e kam imunitetin e e besimit të ba s'mun është me mprek prek është bla se të na është imani shtohet dhe paksohet nësot në sa vaqo është si e musliman a thapë nga me të sënë hadithin muslim qohet njëriju në mëndjes allahu në arujt ashka pra mu kanë nata ka qenë musliman ditën e zë nata shka Allahun arujt je bi udine e shët dinim, për çka? bi arad për një vlerë të vogël të kësaj dunjaje për një vlerë të vogël të kësaj dunjaje, andaj të primi dhe i kjo prej logaris është që njëri ju mundohet me nda mes akhlakit dhe besimit kjo sa i vërket librit Allahu Tebareke vëtë ala, sa i vërket hadithethe Hadithët janë tejet, tejet të shumëta. Dhe e lisa, njëri prej djetarëve të muslimanve, thot në shpjegimin e hadithëve të imam nevauiju që i ka përmledhë në libën e ti Riyadu e Salihin. Të gjithë dhe di në këtë libër Riyadu e Salihin. Një prej qëllimeve të imam nevauijut për përmledhën e kësaj libre ka qenë me u kadzu muslimanve se së mundë dhe një me da dhe më me shmang mes akides dhe edukatës. Dhe shumica të hadithëve që janë në Riyadus Salihin kanë bënë me me edukatën. Shumica e hadithëve kanë të bëjnë me me edukatën. Prandaj, këtë Riyadus Salihin këtu, më për u këtu, mua na më argumentuam ata se nuk ka dallim mes akides dhe edukatës. Mi po na nuk këram mundësimi për mend të gjitha, e sa në mëson Allahu xhallahu ta ardhmë me shpjegou këtë libër e shofmi më xhersisht. Mirë po do të shkoqitim diçka prej prej tëra. E para prej aditheve është adithe në sahih muslim nga Ebi Hurera radhi Allah dhe këtë adithe më në mend shumë adithe adithe të muslim dhe në Bukharian më të fëshishtë mësënavej në dikush me nga polimizuë se e paske morë prej ibn i Majës se e nuk e kuptanë që ka të mëdhoni ibn i Majës më i dhoni e ka transmitu hakimja i se merë vesh se hakimin nuk e ka nijaj a nuk e di sa gjiganti më i dhoni ati e ka transmitu adithe në tajalesi A i hitë që i do këtë cikur me e trasmetu Aristotelin do shta. Apo e ka trasmetu e bezari, ku e dhja e që kanë bezari? Se ka nija ta. Mirë po, shkoj ma që ka e njefë, Bukhari ju dhe muslimi. Ebi Ureira, e bi urejra në njofë në ketë, krejt e njofë da. Ka dhanë e bi urejra, radhijallahu anë, se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, ka dhanë në hadith. E të drune menil muflis. A e dini kush është muflis. Muflis është për e fjalës fels. Fulus i thëjnë pareve. Fulus. Fulus i thëjnë monedave. Muflis a i cili është ka me të papare. Dhe për nga meri sallatë sallem, ju tha një ditë për ditë dhe sahabeve. A e dinë që ka muflis? I falimentum ka ona e ekonomike. Tha nja Rasul Allah, El Muflisu indëna, a i që ka falimentu të na, La la as dirhem s'ka, as pasuri I ka investu, ka, ka dështu Pra, muflis e i cili investon, pas ta i dështu Qiko, ka investu, pas ta i ka dështu Tha, për nga meri s'asallem Innel muflis min umme ti Ama ashtë edhe një muflis prej umetit tem Ska dë baje me dirhem Ka investu, diqka tjetër, ka dështu, Allah unarujt qëka ka investu, dhe të shofëmi. Tha, ajë qëka ka falimentu prej umetit tem është jeti jo me l'kijama, vjen ditën e kijametit, bisalatin me namaz. Namaz i prej qëka itë është? Prej akjidis a jo? Prej akjidis. Lësë jemin dhe agjërim, një muj, Ramazan, agjërim, lezër, një muj. Mirë po, thëjnë komentatorë, thëtë qëjkë, Salih, thejmin, ka ardhë shpreja e pasquuar ka ardhë shpreja e pasquuar me tenuin, salatin, sëjamin, zekatin që ka dhe thonë, me pasquuar? do me dhe, kur ti dhu ish dikujt e shquuar ka ardhë me namazin e drejkës ose ka ardhë me pes namaz s'ka ardhë që shtu hadithi po qish ka ardhë me namaz ka thonë, thotë i më në thejmini do me thonë ka ardhë me farz dhe na file farz dhe na file shumë namaz shumë namaz, shumë agjerim Dhe zëqat Dhe zëqat Wa jeti A, kjo pjesë a kites Ta shkaban Wa jeti Kad shetë me hedhe E vjen e ka sha që ta E ka sha ofendu kët Wa kadhefe hedhe Dhe e ka akuzu këtë tjetërin Wa e kele mele hedhe Ja ka mor pasurin pa drejtë që tina Dhe e ka dërgjahun e këti tjetërit. Allahu në rujtë. Dhe e ka dërgjahun e këti tjetërit. E ka mshu, dërgjahun e këti tjetërit. Fe ju ta hadhamin hasenatih. Dhe e niret që tishka i kam shu, e i pët parja. Qa i kam shu, i, i pët, a, a ka paratja? Jo, allah. Ka darse po t'i jap do pare, veç më s'ma mërë shket namaz? Jo, jo. Pare në dunja ki mujtë me pagunë në pare. Shtash s'ka pare. Qka feju ta hedha min hasaneti. Ta është kikar me namaz, me zeqatë, me agjërim, me sadaka, subhanallah. Dhe, shtash vjen ki im shumëi, thot këthema, qysh me ta këthi, bere qatë namaz, bjerë e qatë agjërim, bjerë e qatë zeqatë, Jukta, thotë me jazëm i miret A të miret namazi po dhe, ta merë Me nësë, me citatë të pingamberi sallallahu alaihi wasallam. I miret këti, i miret këti, i miret këti, i miret këti Varshti së ka ba Pas taj, the infinite hasenatu E si ti hargjohen të miret Sosën, asgjëson, s'ka ma Kable e njëkuda alaihi Para se me i shpagu e kretë këtë qia që ka i ka ba Thot për nga meri së sellem, uchi dhe minë të këta khatajah, min jahim, fa të turi hëtë alej. Atëherë, të këtijat e këti të mshumit e të akuzumit e të dherëdhërit gjak të këtina, ki ka po të të shia, këtë botë. Thot, a s'kime më në të mira, po? Meri si të të shia. I bafsh me të shnojsh. Apo? Meri. Së shka pare mu shpague. Pas a i do të për njëmë, thumë me turi hafinë narë, edhe në funë hi dhe të zjarë. Allah hu në rëjtë. Ata është këtë hadith. Këtë hadith e ka pru në prudje të artë në nërlidhjen mes akides dhe edukates. Ata shofmi. Ka ardhë me namaz dhe i hup namazi me çka? Dara bëhe dhe i kam që qatina. A monët me litë më shuhu me shku namazja? Shkon. Kjetëri, ja ka hang pasurien. Ja ka mor pasurien. Pa hak. A? A i dhlas e plasë qka halal është? se knejpara nuk ka musliman, çka ka? Shkia apo. Dhe dhe dhe i bën hadall pasuritë e muslimanëve me epshe veteka, me çka? Me egot e tyre. Të të Okej, okay, tamam, ama ditën e gjykimit a jep më namaz vëllai dashur. Andaj vëllazër, kjo është nasihat për mua edhe për juve. Po dhe çdo kush ka dën më dëgjuh hadithin e pejgamberis a selam. Kujdes me nderat e muslimanëve. Kujdes me autoritetet e muslimanve Ka thon e Bubekri Ma i vogli pe muslimanve Asht i madhë të Allahu I madhësht Ku e ditë sa asht i madhë të Allahu ala. Andaj, ja merë namazin Merë namazin Kjetërit e ka akuzue Qishë më me takthitash A i ka më mundu me thonë Shaj o më dho, shaj o më këthema Jo, jo beshë përdu me të shashka me të shatash Unë shpëtoj për gjenemit Nuk mu intereson tash mu me të këthimet shame. A me pas dash me të thime shame e kishë këthi për i këto, dhe ka dash me rujt kapitala tje. Andaj shikone se pingamberi sallallahu aleyhi sallem e ka krasue namazin me të mshumën dherdin e gjakut, akuzimin, hangin e pasurijes, ngranjën e pasurijes pahak, Allahun arujt. Kjo aditin e sahi, muslim. Shkojmë adit tjetër, ga pingamberi sallallahu aleyhi sallem, ka të në Abdullah, Ibn Amr Ibn As Radhiyallahu an Thot Ka thon bën nga Meri Sallallahu aleyhi sallam Gjithashtu hadithin e sahih Muslim Erbaun Men kune fihi Kana munafikan Khalisan Kushi ka kater silsi Aja munafik i ciltër Pashybe I papërzim është munafikaj I papërzim ومن كانت فيه خله منهن كانت فيه خله من نفاق حتى يدعها e kush e ka 1% të katërdhë ka çaq çnifak sa ka prej cilësive të nifakut derisa ti shmanget asaj cilat janë ato subhanallahu fatmame qudbe shikoni o musliman se e ka bë prej nifakut Pjesët e edukatës Pjesët e tërbijës ka thot? Pjesët e edukatës i ka qujtë Një fak A një fak i qëllë ashtë Pjesë Pjesë akidës A këto që i ka përëmim për nga me salam Janë pjesët e moralit dhe cilës njërju Cilat janë edhe? e para I dha haddëthe këdëp Kurt fole, rren Rren A kër të rrenja mune qëtë pre akidës Së në qëtë Ama e të fshinë, Allah, për havaja i ka, për havaja i ka rejnë, dhe ma të suni thotë kjidup, kred, kedar për jakides. Mirë, po, imani ti kontestohet të Allahu, veç Allahu e di, sa ishtë kontestohet. Rejnë një herë, rejnë dy herë, rejnë tre herë, her, her, ta për nga mberi, sallallahu a.s. Jete harral këdhip, munohet, qësh me rejt, ta shket rast, në të rast tjetër, në qësh me rejt, dhe i rës arnacak. Shuto Allah arnacak. En dit prej ditëve i vjen puna me rreth edhe për Allahun edhe del prej feje. Apo se njeriu, nëse nuk e ndal veten edhe në raport me njerëzit, i bëhet sifat. Kur ti bëhet sifati ditë për ditë mbën ciklet edhe në çështjet e, e besimit dhe thot çshtu ba meselia, kur i muahheti. Kjo kena thon nadu kri apo çto dhoi njerëzit, çu çshtojnë ana? Nuk thoin më ka thon Allahu ka thon pejgamberi, çu shtojnë ana? A jemi akitën tonë asie? Mo, ka hum me akitën e Zotit? Me besimin që ka nga ka obligua Allah? A jemi tonën asie? O dhe, le e ti! A jemi hoqën të më asie? Ku ka egzistu kjo në kohë në pengamberisë? Ku ka egzistu? Gjene një hadith, një fjasht e sahabëve që i ka thonë dikush, a jemi tonën asie? Ska, nuk e egzistu. Shekhu d'Islami u tejmijën e kanë morë në qadije, në gjikatë, Khalifja asaj kohë, ka pas përleshe me ato maturidite dhe gjehmite asaj kohë, të shumë të kanë qenë. E ka shkujt një livër i mund të imi e akidit të luasitije. Akidja e luasitit, një qitet të Irakët. Edhe i ka thënë sultani, a është kja akidja jote? Ka thënë ja. A është kja akidja? Ajajajaj. Jo, jo. Akidja kujt? E sahabëve. E pengamberis. Ska pranume përkacute të vedvetja dërsa ti e shepë se si është infiltruë dhe është futë të na dhe të njerëzit dhe musliman, a ime neva ima ta, a e këneja e ande, qa janë këto vla, këte janë të ulta, shkohet be të allohë me këto sende, shka si e konë këneja, me paskon, me paskon gabim, andaj, për nga meri sallallahu alijus sallem, në këtë hadith, e ka borë rejnën prej një fakut, kur të fole, rejnë, rejnë, dyta, va idha ahed e ghadir, kur ta ja për besën, të rathëton, kur ta ja për besën, të rathëton, që është të e për ka situatën për me të rathu e dhe pas taj, hajri shala, a bo, mirë po kjo për një fakut dhe zër, kjo për një fakut, e dyta, e treta, va wa idha waade e khlef, dhe kur ta ja për aj fjallën, edhe kur ti lijët amanet, diqka nuk e mban, e khlef, i thumos Allah ruaje çerrum. Çujçeto nuk shumë. Ë kështu më radh. Andaj kjo është prej prej ni fakut. Ndërsa kjo është prej sjellës. Po burrni jesh më e mot qalo. Burrni jesh me than kur thoje dikush O vlla po duve ti me ditë, po du tjetër me ditë. Burrni jesh. Andaj Hudheifja O Allah. Shigoni me pozita Hudheifja a e dini me këshir realist, me sira, a e dini Hudheifja sa poshtë është, është për Omerit? E dini Omeri është minjarë masë e bubekrit Udhejfe i ka pasë emrat e munafikave Omeri a da është me lutë e me lutë O kalzoma jam as jam O stë kalzoj Deri sa eleha alej I ka këmgull Ka thonë si edhe hespiktu Si edhe hespiktu Ka mujtë mi thonë O udhejfe Unë jam Omeri I ditin rënditje me pengamberin, i përgëzu me gjennet, kaldzoj e listën, kaldzoj e listën. O meri ma si për lipe kaldzoj. Jo, o meri, në talipe kushdoj e nuk e kaldzoj, se ka arë prej Allah dhe pengamberit, me mbajt listën e blindume u kry. Spodome dit, pengamberit e selam, veç një njëri kusha munafika, për arësujit të cilat e kanë vendin e vetë kësë qarohën. Mirë po, kjo është prej sielës, Kështu e karu të rendin për nga mberi, sallallahu aleyhi sallem. Dhe e ka të ta cilësi, asa për e njëzve ju shkonë që kjo cilësi në mendë se që njeri ka problem me akidin. Qëka këta me sëmë? Va idha khasene, fegjër, kur të ketë konflikt me dikan, kur të jetë në përlame me dikan, kur të ketë kundërshtarë dikan, kur të ketë zili dikan, kur të ashtë në konflikt, khasmi, khasën, khasën, përlade me dikan, Vëlloh, ka dalë, prap musliman jena. Prap musliman. Do më dhëtë bisedojnë ku adër dhe në kufi të vijave të islamit. Ja, fegjar. E për nga mësëm e ka bë fe... fujurin, shfrenimin në biset prej, prej prishës sakides Allah unarujt. Allah unarujt nga këto cilësi. A dojtë tëtë Muhammed Kudbi, Allah e Mosherov, se për nga mësëllam e ka qujtë një fakun më pjesë të edukatës, rrena, mosbajtja e besës dhe mosbajtja e amanetit dhe të shfrënuarit dhe të bërtiturit dhe të dalurit jashtë kontrole, kur je duke polemizuar apo diskutuar apo je në hasmi me dikën, duhesh miu përmbajt rendit. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyni në Madarij as-Salikin. Udhëznie një re për hasmeve të Sheikhul Islam Muhammad ibn Taymiyyah. Hasm min e, e kebiri khasmihi që i ka thot i bën Kajimi prej mat mdojive të khasmive jo i vogën i madhishte e akuzoj ke i bën të iminjen i apre këndeni kjo është mu gjesim ki me ndon për Allah unësë është trupë e dini ato bisedimet që ka ta thonjë për Shekhu Lëslami me të iminjen dhe kur vdic i ardhëm na talebet me, me dhurata oho që vdicaj elhamdulillah shkoj khasmi Fe anne fe alejna Tha usë Na qërtoj me qërtimin ma të madhë Edhe tha Da uhë Lene këtë mua betë Tha edhe na lanë neve A ma na qërtoj një herë mirë Tha edhe shkoj të familja e ati khasmit Ati khasmit Bida të gji Bida të gji Min e kebir Pi ma të madhë dhe i tha familjës vetë Deri sot Ju ka nejtë masë në kujdestari baba juve prai sot unë jam kujdesari juve. Thabi ibn Qayyim tham na. Fati ibn Qayyim tham na. Mjerat na, mu kanë na me vllaznit musliman, qysh ai bënte mia me hasmit. Kjo nuk kanë për Allah vëllezër. Na madarijus salikin, na madarijus saliber, e Sheikhul Islam Ibn Qayyim el-Jauziye. Mjerat na, mu kanë t'jena me, i bënt, me, me e ton, ibn Tëjmija me vllaznitet on, qysh qysh i bënte mia me hasmit e ti. Kjo nuk është e lehtë o vllazër. Kjo nuk është tanë, e lehtë me Hasmin Tan, prej bidaxhivëve me elavdrue. Kush për neve i ka shkuar bidaxhijes Hasëm dhe me i than familjes, unë ju ju ju rimos. Unë kujdesa për për për çështën financiare dhe ekonomike e juon. S'është e lehtë kjo. Kta e bën vetëm një njerëz i cili e ka zhvesh vetën për Allah dhe ka dashur vetëm te Zoti vetë me gëjet. Shpërblimin Allahu na mëcof më parë, për tëra në gjëndme sella cybergat haditheve ka dhe hadithe të shumta do t'i përmendim me lejen e Allahut te bareke o te ala në ligjratat e ardhshme ku do të argumentojmë me citate me citate ende s'kemë përmend fjalë dietare ende s'kemë përmend fjalë dietare po përmend me disa shembuj për t'rregu për t'rregu praktik se kemi ka praktiku hu këta kemi ka praktiku këta, këta më po deri tash jemi në citatet pejgamberike edhe kemi edhe shumë citate nga pengamberi jonë, zotri ju i pengamberve, sallallahu aleyhi sallem, ku ka citu e tekst dhe ka ndjerë shprejhe nga goja ti e ndërshme, se nuk ka mundësi me ndab mes akides dhe edukates, mes tërbijes dhe besimit, dhe se kush orvatët dhe përpichet që ti ndaje këtë dimesele, kam ju bo zullum mas pari besimeve të ti, akides të ti, e tjetra, kam i dëmtu muslimant, ola. kam i dëmtu muslimant, se s'ki ku me ezan, më, Nëse na nuk mëna mi thonë dikujt, kifriga Allahu, nësa i snalët që a ty, po nësë kena që tërmjetë, që farë mjeti me të morë. Nëse ti nuk, kur di thujt dikujt, kifriga Allahu, a i nuk ndalët, nëse me hadith nuk ndalët, me ajet nuk ndalët, me qka me ndalët, dite në gjikimit. Andaj tha Allahu Gjellewala, wa kifuhum nalli së sunja si u kanë dal kur kush, ama u ndal Allahu celle celalu ala ditan e xikimin, innahu masulun atë do të themiran në llogari e lutim Allahun te bareke tu ala, që Allahu xhel xhelalu ndai pastron besimet tona, ndai pastron edukatat tona, e lutim Allahun xhelu ala, që Allahu te bareke tu ala, na ngrit vddje në aspektin e besimit dhe në aspektin e virtyteve, e lutim Allahun subhana tu ala, që Allahu xhel xhelalu musliman të tëvon dhe musliman anë kande i botës ku do të që janë në përbot Allahu t'i veddison t'i bashkon zemrët mës e muslimanën e të vërtetën Allahu gjelluala t'ashtën mëshirën në mes tëra, elusim Allahun të barek që Allahu gjellë gjellalut në ashtën motivin, energjin për ta mësu fejnë e zotit, për ta mësu fjallën e pingamberi sallallahu aleyhi sallam ألو سم الله جل وعلا شاء الله تبارك و تعالى تنجر تنجر من قرآن من حديثة بيننا ميري صلى الله عليه وسلم ألو سم الله جل وعلا شاء الله تنجر بفنده متمير أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين